Георгій посміхнувся. Вона подивилася на нього скляним поглядом. «Ти мене не впізнаєш?» – спитав він її. Марина не повірила своїм очам. «Джорже, ти і тут, у цьому кодлі, у цьому серпантарії. Я думала, що ти відпочиваєш лише на півдні Франції, на Кіпрі, врешті-решт в Туреччині, а ти тут, щось у лісі здохла». Ну, досить, досить. Однак вона не зупинялася. «Яка честь для совкового санаторію! Сам пан рафінований джельтмен, сам суперегоїст! Як тебе Ільчишин витримує?» – тільки спитав Георгій і звернувся до Ігоря. «Тобі треба орден дати за співжиття з нею!» – той скрушно кивнув головою. «Це точно, вона язвочка рідкісна. Ти єдиний, хто співчуває мені. Решта вважають, що вона мене ощасливила. Поки Марина корчила гримаси, Намагаючись висловити свою, начебто, ображеність, Георгій потис Ігорові руку і обмінявся найостаннішими новинами. Збирається команда для висловлення громадської непокори владі у вересні. Поки що все було неясно і розмито. Георгій озирнувся по пляжу і зустрівся поглядом з Ольгою Бородач. Вона радісно заверещала Дениси, дивись, Липинський тут. Денис повільно повернувся на лежакові, неначе неповороткий морський морш, і радісно помахав йому рукою, неначе ластом. Липинський був приємно здивований, у його душі щось порухнулося і забриніло, немов гітарна струна, нагадавши ностальгійні студентські часи. Так, неначе читаючи його думки, сказала Марина, саме в цьому і полягають прелісті парламентського санаторію. Чесно кажучи, Георгій здивувався, побачивши Дениса в санаторії. Багаті депутати тут не відпочивають. Липинський пішов скупнутися. З моря він спостерігав за двома жіночими фігурками. Одна повненька, друга худорлява. Це була Марина з Ольгою. Георгій спробував уявити поряд з ними Євдокію. Євдокія? Цікаво. А як вдалося їй уникнути мого розчарування після нашої близькості? Георгій замислився. Нарешті він може спокійно обміркувати все. Георгій любив плавання в морі за те, що воно давало можливість подумати, зосередитися, абстрагуватися. У морі все виглядає зовсім не так, як на суші. Морська вода розслабляє м'язи і нерви тим самим звільняючи думку, очищаючи мозок від зайвого, штучного, наносного. Пливучи в море, Георгій аналізував подумки той шквал, який називався його першою близькістю з Євдокією. Спогади тих кількох годин, проведені з нею, розмилися, він не міг чітко відтворити деталі. Однак він відчував, напевне, вона і в ліжку поводилася не як повія – не як баба, а як партнерка. Ну що це зі мною? Треба викинути її з голови. Раз і назавжди. Мені не потрібна жінка, сповнена всіляких небезпек. Я хочу бачити поряд жінку, яка створюватиме домашній затишок, а не руйнуватиме його своїм анархістським божевіллям. Я люблю порядок, а не анархію. І що за дурень придумав, що анархія – мати порядку – що за дикість? Стоп. А чому ні? Те, що я вважаю державним українським порядком, насправді є непорядком. Тож процес руйнації останнього, тобто непорядку, врешті-решт працює на порядок. Чи не так? Що за бракодабра? Треба очистити пам'ять від усього зайвого. А зайвим в цей момент є все, що лишилося в Києві. Треба навчитися насолоджуватися життям. Треба навчитися жити. Хоч як дивно, а це останнім часом мені не вдавалося. Моє життя було не справжнім життям, а грою. Я не жив, а грав за якимись штучними, створеними невідомо ким правилами. А так хочеться пожити звичайним земним життям. Колись треба починати. Почну сьогодні. Може зіграти в теніс? Георгій Часто грав у теніс з Андресюком. Він був найсимпатичнішим депутатом серед ездеків, оскільки, здається, був позбавлений соціал-демократичної кланової ознаки – підступності. Андресюк був завжди усміхнений, доброзичливий і привітний, чим суттєво відрізнявся від однопартійців. Грав у теніс чесно і відкрито, цим підкуповував. Фанатично любив теніс Михайло Ратушний. Щоправда, на жаль, він не потрапив до парламенту, поступившись місцем зайвому баласту тупуватих бізнесменів. А шкода. Його беззастережний радикалізм, часом дуже потрібний у нинішніх парламентських дискусіях, Ратушний грав у теніс точнісінько так, як і в політичні ігри, ризиково, не озираючись на авторитети не боячись за наслідки, широко махаючи ракеткою і в прямому, і в переносному значенні. Проте найчастіше Георгій грав із Ільчишиним. Грати з Ільчишиним в теніс – суцільне задоволення. Він інтелектуальний і дуже досвідчений гравець. А окрім того – шульга, що чудово володіє різаними ударами і крученими подачками, тож виграти в нього майже неможливо. Щоправда, за кілька років спілкування з Ільчишинем в парламенті і на тенісному корті Георгій навчився одного прийому, який зрідка приносив йому перемогу у двобої з Ігорем. Це був не технічний, а психологічний прийом. Спершу треба піддатися Ільчишину, дати виграти йому два сети, а може навіть і два гейми, потім треба почати побиватися. Ой, та в тебе, Ігоре, виграти просто неможливо. Та ти, Ільчишин, не такий гравець, а в тебе, Ігоре, такий ударицько. Поки Ільчишин слухає ці лестощі, починає втрачати свою пильність. Дивись і вже рівно, дивись і вже більше, дивись і геть твій, ось і другий. Так і гру можна виграти ненав'язливо. Головне, щоб на корті не було Марини, бо тоді Ільчишин починає випендрюватися, а Марина підіршувати його на нестандартні комбінації і смертельні для противника трюки. Ось і цього разу гра складалася для Георгія причудово, поки не почувся голос Марини, що наближалася зі своїм дитячим виводком до кортів. Ільчишин, почувши голоси свого лев'ячого прайду, стрипенувся і тут же зробив свій підступний фінт – обманну подачу. Георгій розізлився. Марина, ти не Якраз дуже вчасна, мамусечко, не згодився з ним Ігор. Георгій зрозумів, що він уже програв, незважаючи на те, що досі вів 3-1. Марина, ти не можеш погуляти де-інде? А що, я вам заважаю? Мені ні, весело завважив Ігор, даючи потужну подачу. Георгій пустив соплю, або, як каже Ільчишин, по-галицьки шмарку.